20. Я пішов на за кларетом до одної вулиці, що ховалася за собором. На розі стояв кіоск, у якому продавали маски. Я підійшов до вітрини і відчув порожній погляд паперових облич. Нахилився, щоб непомітно крізь кіосок простежити за кларетом. Той зупинився метрів за двадцять перед із каналізаційним люком. Він муцувався з важкою металевою кришкою. Коли ж зумів її відсунути, заліз в отвір. До піру тоді я підійшов. Почув кроки по металевих сходинках і побачив віць променю. Я підступив до люка і обережно зазирнув. По колодязю линули вгору повіви з моряду. Я дочекався, доки кларетові кроки не стихли, а морок не поглинув світло його ліхтаря. Настав час зателефонувати інспекторові Флоріану. Я побачив вогні винарні, яка чи то зачинялася пізно, чи відчинялася дуже рано. Заклад був похмурим, просмардив вином і займав напівпідвальне приміщення в будинку, якому було щонайменше 300 років. Винар був непривітним на вигляд, з дрібними очицями, а на голові мав, як мені здалося, військовий берет. Він підвів брови і незадоволено зиркнув на мене. Стіна за його спиною була прикрашена пропорцями блакитної дивізії. Іспанська добровольча дивізія, що під час Другої світової війни воювала у лавах вермахту на Східному фронті – Іспанія як держава залишалася нейтральною. Листівками з видами долини полеглих та портретом Мусоліні, Долина полеглих, меморіал із похованнями загиблих під час громадянської війни, один із символів ідеології франкізму, проте там було поховано і полеглих республіканців. Гайда звідси, буркнув він, до п'ятої зачинено. Мені тільки по телефону подзвонити, це невідкладно. О п'ятій прийдеш. Якби я міг прийти оп'ять, і не було б і невідкладності. Будь ласка, це дзвінок у поліцію. Венер уважно подивився на мене і вказав на телефон на стіні. Зачекай, зараз приєднаю до лінії. Гроші в тебе є? Звичайно, збрехав я. Слухавка була брудна і потерта. Поряди з телефоном стояла скляна тарілочка із сирниковими коробками, на яких були надруковані назва закладу та імперський орел. І напис «Венерня мужність». Імперський орел на певних етапах іспанської історії, зокрема під час франкізму, один з елементів державного герба. Я скористався тим, що Венар стояв спиною, вмикаючи телефонний лічильник, і сунув кілька коробочок до кишені. Коли він обернувся, я блаженно всміхнувся. Потім набрав номер, який дав Флоріан, і почув кілька гудків, але не відповідали. Я вже почав боятися, що безсонний приятель інспектора таки заснув під звук новин Бібісі, коли на тім кінці нарешті підняли слухавку. Доброї ночі. Вибачте, що турбую о такій годині, почав я. Мені негайно треба поговорити з інспектором Флоріаном. Це невідкладно він дав мені цей номер, якщо. Хто дзвонить? Оскар драй. Оскар як? Довелося повторити прізвище по літерах. Хвилиночку, не знаючи Флоріан удома. «Не видно світла. Чи можете зачекати?» Я глянув на господаря бару, який у маршовому ритмі протирав склянки під бравим поглядом дуча. «Так», – нахабно відповів я. Очікування було нескінченним. Венар без перестанку поглядав на мене, ніби я був збіглим злочинцем. Я спробував усміхнутися йому. Він і бровою не повів. «Чи не могли би ви зробити мені чашку кави з молоком?» – запитав я. «Я замерз». «До п'ятої – ні!» «А можете сказати, котра година, будь ласка?» – поцікавився я. «Скоро буде п'ята!» – відказав той. «Ти це точно до поліції дзвониш?» «До цивільної гвардії, якщо бути точним!» – знайшовся я. Нарешті почувся голос Флоріана. Він був бадьорим і рішучим. «Оскара, ти де?» Я розказав основне швидко, як тільки міг. Коли розповів йому про тунель, то відчув, що він напружився. Слухай уважне, Оскаре. Я хочу, щоб ти чекав мене там і нікуди не йшов, доки я не приїду. Я за секунду візьму таксі, як щось трапиться, тікай. І не зупиняйся аж до комісаріату на Лаєтанському шляху. Там спитаєш Мендосу. Він мене знає і йому можна довіряти. Але хоч би що сталося, чуєш мене? Хоч би що сталося, не спускайся в ці тунелі, ясно тобі? Як у сонячному небі. Я буду за хвилину. І пішли гудки. «З тебе шістдесят песет!» – відразу зауважив у мене за спиною винар. «Нічний тариф!» «Заплачу п'ятий, пане генерале», – промовив я холоднокровно. Мішки під його очима стали кольором червоної ройхи. Ройха – знане іспанське вино. «Слухай, шмаркачу, я ж тобі писок розіб'ю зараз!» – люто гарикнув він. «Я чкурнув перш, ніж він устиг вийти за шинкуаса з поліцейським кийком у руці». Я збирався почекати на Флоріана біля кіоску з масками. «Він не забариться», – сказав я собі. Дзвони на соборі пробили четверту ранку. Мене почали опосідати ознаки втоми, не наче голодні вовки. Я кружляв довкола кіоску, борючись із холодом та сном. Невдовзі почув чиїсь кроки по вуличній бурківці. Я обернувся, збираючись привітати Флоріана, але постать, яку я розглядів, ніяк не нагадувала старого поліцейського. Це була жінка. Я інстинктивно сховався, боячись, що по мене прийшла дама в чорному. Тінь упала на брук, і жінка проминула мене, не побачивши. Це була Марія, дочка доктора Шеллі. Вона підійшла до люка і нахилилася, вдивляючись у глиб. У руці вона тримала скляний флакон. Її незвичайно змінене обличчя блищало під місяцем. Вона посміхалась. Я одразу зрозумів, що щось недобре. Геть недобре. Навіть майнула думка, що вона в якомусь трансі, і начесно брода прийшла аж сюди. Це було єдине пояснення, яке прийшло мені в голову. Я волів радше прийняти це абсурдне припущення, ніж роздумувати над іншими варіантами. Вирішив підійти до неї, покликати не ім'я або що. Набрався сміливості і ступив вперед. Щойно зробив це Марія обернулася зі швидкістю і спритністю кішки, ніби зачула в повітрі мою присутність. Очі їй заіскрились, а від гримаси на обличчі мені аж кров захолола. «Іди звідси!» – пробурмотіла вона якимось зміненим голосом. «Марія?» – бичевив із себе я розгублений. За секунду вона стрибнула в колодязь. Я підбіг до краю, думаючи, що побачу поневічене тіло Марії Шеллі. Проблиск місячного сяєва на мить сяйнув у отвір. У глибині зблиснуло обличчя Марії. «Марія!», «Марія – крикнув я. «Пождіть!» Як міг, швидко я спустився по сходах. Різкий сморід гнилизни, шибонув у ніздрі, що й не я пробіг кілька метрів. Темне світання в тунелі блякло. Я намацав одну з коробочок і черкнув сірником. Очам відкрилася просто примарна перспектива. Круглий тунель губився у Чорноті, вологість та гнилизна, писк пацюків, нескінченна луна тунелів під мостом. На стіні під шаром бруду виднівся напис. Міська асоціація водопостачання Барселони. 1881 рік. Сектор колектора 4, рівень 2, ділянка 66. Стіна на протилежному кінці тунелю обвалилася. Підґрунтя частково вилізла на поверхню. Можна було розрізнити нагромадження кількох давніх шарів міської поверхні. Я споглядав трупи давніх Барселон, на яких звелося нове місто. Місце, де Сантіса спіткала смерть. Я запалив новий сірник, стримав позивину доти, що підступила до горла, і пройшов кілька метрів у напрямку відлуння кроків. «Марія!» – мій голос відлунив так примарно, що аж кров захолола у жилах. Тож я стулив рота і побачив десятки дрібних червоних цяток, що ми тушилися, ніби комахи над ставком. Пацюки. Полум'я сірників, які я безперестанно запалював, змушувало їх триматися на відстані. Я стояв і вагався, і ти мені далі чи ні, коли здалека почувся голос. Я останній кинув погляд у бік виходу на вулицю, ані сліду, Флоріана. Знову почувся той голос. Я зітхнув і рушив у пітьму. Тунель, по якому я йшов, навіював думку про кишковик якоїсь тварини. Поверхнею струминила вода з нечистотами. Я просувався, маючи за освітлення лише вогник і серників. Запалював один від одного, не дозволяючи темряві повністю мене оточити. У міру просування у глиб лабіринту нюх починав звикати до запаху клоаки. Також я помітив, що температура підвищувалась. Волога липла до шкіри, до одягу, до волосся. За кілька метрів попереду я побачив у відсвіті сирника хрест, грубо намальований червоним на стіні. І були ще подібні на стінах. Мені здалося, ніби щось блиснуло на землі, я присів, щоб розгладіти, і зрозумів, що це світлина. І одразу впізнав зображення. Це був один із портретів з альбому, який ми знайшли в теплиці. На підлозі валялося ще кілька світлин. Усі звідти ж. Деякі порвані. Кроків за двадцять попереду я побачив і сам альбом, майже розірваний на клапті. Підняв його і перегорнув порожні сторінки». Здавалося, ніби хтось шукав у ньому чогось і, не знайшовши, подер його від люті. Я стояв на такому собі перехресті серед якоїсь камери, де сходились і розходились канали. Підвів очі і побачив, що просто над тим місцем, де я стояв, виднівся отвір ще одного тунелю. Мені здалося, що я розглядів решітку, підніс туди сирник та подув затхлого повітря з одного з колекторів, загасив полум'я. У цю мить я почув, як щось рухається. Повільно тручись об стіни, щось драглисте. Мені сипнуло морозом під потилицею. Я потім кинемацав інший сірник і спробував запалити, але вогник не розгорявся. Цього разу я був певен, щось рухалося по тунелях, щось живе, і це були не пацюки. Я відчув, що задихаюся. Довколишній сморід ударив просто в ніздрі. Нарешті один сірник у мене загорівся. Спочатку полом я аж засліпило, а потім я побачив, як щось повзе мені назустріч. З усіх тунелів неясні фігури, немов пауки, повзли по каналах. Тримтячі пальці не втримали сірник. Я хотів кинутися на втюки, але м'язи знерухоміли. Раптом промінь світла прорізав темряву і на мить вихопив із неї щось, ніби руку, яка здавалося тяглась до мене. «Оскаре!» Назустріч мені біг інспектор Флоріан. В одній руці він тримав ліхтар, у другій револьвер. Флоріан підбіг і метнув сніп світла усі кутки. Ми обидва почули жаский звук, з яким ті постаті відступили, тікаючи від світла. Флоріан тримав пістолет неціленим. «Що це було?» Я хотів відповісти, та голос мені рвався. «Якого чорта ти робиш тут, у підземеллі? «Марія!» – вичевив я із себе. «Що?» «Поки я вас чекав, то побачив, як Марія Шеллі стрибнула до каналізації, та дочка Шеллі?» – перепитав Флоріан збентежений. «Тут?» ага. «А кларет?» «Не знаю, я дійшов на звук кроків аж сюди!» Флоріан роздивився мури, що нас оточували. У кінці галереї був залізний щит, укритий Єржею. Інспектор нахмурив лоба і повільно підійшов туди. Я впритул за ним. «Це оті тунелі, де знайшли Сентіса?» Флоріан мовчки кивнув, указавши рукою в протилежний кінець тунелю. «Ця мережа колекторів тягнеться до старовинного ринку Борн!» Сентіз був знайдений тут, але є ознаки того, що тіло притягли. «Це ж тут розташована стара фабрика Велогранель, так?» Флоріан знов кивнув. «І ви думаєте, що хтось використовує ці підземні переходи, щоб пересуватися під містом від фабрики до...» «Ану на, держи, ліхтар!» Обюрував мене Флоріан. «І оце!» Оцим був револьвер. Я тримав його, поки інспектор муцувався з металевим щитом. Зброя важила більше, ніж я думав. Я поклав палець на спусковий гачок і почав роздивлятися у світлі ліхтаря. Флоріан кинув на мене вбивчий погляд. «Обережно, це не іграшка. Здуру можна собі кулю в голову пустити, як кавун розлетиться». Щит подався. Зсередини вирвався неймовірний сморід. Ми аж відступили на кілька кроків, стримуючи нудоту. «Що за чортівня може бути там у середині?» – вигукнув Флоріан. Він дістав носовик і затулив ним рот і ніс. Я простяг йому зброю, а ліхтар тримав і далі. Флоріан штовхнув щит ногою. Я посвітив до середини. Повітря було таким брудним, що майже нічого не можна було розгледати. Флоріан спустив запобіжник і підійшов до порога. Стій там, наказав він мені. Я не зважив на його слова і підійшов до входу в камеру. Боже правий, почув я Флоріанів вигук, і відчув, що мені забракло повітря. Неможливо було споглядати те, що відкрилося нашим очам. Огорнуті пітьмою на іржавих гаках висіли дюжини нерухомих тіл, яким бракувало деяких членів. На великих столах у цілковитому безладі лежали дивні інструменти – металеві деталі, шестерні і механізми, виготовлені з деревини і сталі. У скляній шафі були розставлені зібрання якихось флаконів, набір шприців, а на стіні повнохірургічних інструментів – брудних і почернілих. «Що ж воно таке?» – напружено прошепотів Флоріан. На одному столі лежала, наче моторошна недороблена іграшка, якась фігура з дерева, металу і кості. Це була подоба дитини з круглими очима плазуна. З боміж її чорних губ висунувся роздвоєний язик. На лобі чітко виднівся випалений вогнем символ метелика. «Це майстерня! Отут він їх створює!» – голосно вихопилося у мене. І тоді очі цієї пекельної ляльки – Ворухнулась. Вона повернула голову. З її нутрощі вдолинив звук накручуваного годинника. Я побачив, як її зміїні зіниці впіялися у мої. Роздвоєний язик облизав губи. Вона посміхалася до нас. «Гайде звідси!» – промовив Флоріан. «Негайно!» Ми вийшли назад у тунель і зачинили за собою щит. Флоріан уривчасто дихав. Я й слова не міг вимовти. Він узяв із моїх тремтячих рук ліхтар і почав обстежувати ним тонель. Поки він це робив, я помітив, як крізь сніп світла промайнула крапля. І ще одна, іще блискучі краплі шарлатного кольору. Кров. Ми мовчки перезирнулися, щось накрапало зі стелі. Флоріан махнув мені рукою, щоб я відійшов на кілька кроків і спрямував промінь угору. Я побачив, як обличчя його почало бліднути а міцна рука затремтіла. «Тікай!» – тільки й сказав він. «Геть звідси!» Він підніс револьвер, кинувши на мене перед тим останній погляд. Я побачив у ньому спочатку жах, а потім дивну певність смерті. Він розтулив губи, щоб сказати щось ще, але більше жоден звук не злетів з його губ. Якась темна постать кинулася на нього і вдарила перш, ніж він устиг хоч би одним м'язом вирухнути. Пролунав постріл – Оглушливий звук відбився від стіни. Ліхтар упав в текучу воду. Тіло Флоріана відлетіло до стіни з такою силою, що аж почернілі плитки обсипалися, залишивши слід у формі хреста. Запевне, він уже був мертвий, коли осунувся по стіні і упав на землю застигши. Я кинувся на і розпачливо шукаючи, де вихід. Тунелі заповнило тваринне виття. Я обернувся, дюжина фігур лізла з-за всіх поворотів. Я біг, як ніколи в житті, спотикаючись, чуючи, як невидима зграя, завиває в мене за спиною. Образ флорі тіла, розплющеного об стіну, жарів у мозку. Я вже був поряд із виходом, коли за кілька метрів спереду вискочила якась постать, перекриваючи шлях до сходинок нагору. Я спинився, мов укопаний. Світло, що сілося згори, впало на обличчя Арлекіна. Його погляд ховався у двох чорних ромбах, а з-поміж губ із відшліфованого дерева стриміли сталеві ікла. Я стопнув назад. На плечі мені лягли дві долоні. Нігті розідрали одежу, щось обвилося довкола шиї. Липке й холодне. Я відчув, як вузол затягується і душить. В очах почорніло. Щось ухопило мене за гумілки. Арлекін виклякнув переді мною, тягнучи руки до мого лиця. Здавалося, що я ось-ось знепритомнюю. Я заблагав небо, аби так і сталося, та за секунду ця голова з дерева, шкіри і металу розлетілася на шматки. Постріл пролонав праворуч од мене. Грім його вдарив мені по барабанних перетинках, а в повітрі розлігся запах пороху. Арлекін завалився мені під ноги. Ще один постріл. Тиск на горлі ослаб, я впав до лілиць. Відчував лише міцний запах пороху. Розплющив очі і зміг побачити, що якийсь чоловік нахиляється і підводить мене. Раптом сяйнуло денне світло, і мої легені наповнилися чистим повітрям. І тоді я знепритомнів. Пам'ятаю, що у я чув, як цокають кінські копита, і без перестану б'ють дзвони.